Було лише одне місце, куди йому треба було повернутися Знайомий будинок зустрів старого тишею і темрявою Згадуючи, яким живим усе тут було раніше Пригадав Галину такою, якою вона була тоді І щось відірвалось у нього всередині Відчув млість і порожнечу при ясному розумі та чіткому усвідомленні перед ним пустка. Відчув, щось трапилось. Одразу перехотілося рухатися, і він завмер, чекаючи на якісь сигнали з безодні. Не хотів чути жодних новин. «Боже, тільки не зараз!» рвнуло в мозку його благання – і зникло настійливо, відкриваючи за собою знак постки. Заплювши в очі і, відчувши білю серці, підвів голову, ще раз оглянув те, що вже ніколи не зможе побачити, те, що відійшло звідси назавжди. У вітальні білів аркуш із написом «Здається, все!» Квапливо було написано рукою Марії. На підлозі залишились сліди бруду, нанесені чужими ногами. Спальня Галинина була насторожено чужого вигляду, ніби забула ту, яка мешкала тут так довго. Стара садиба з чавунною огорожею і капітальними цегляними стінами, з нікому не потрібними тепер шопами та хлівами в оточенні могутніх старих дерев, здавалася непорушною, хіба що може трохи вгрузлою в землю, ніби ще надійніше вкоренилася в рідний ґрунт. Перед грозою при повному місяці усі поводяться збуджено, відчуваючи дискомфорт. А на Валерія це діяло як спиртне. «Нехай сильніше вдарить ураган», – пригадав він. «Щось у тому було». Настала пора стерти цей непотріб з поверхні землі І з пам'яті народу Наказав сам собі, бо знав Це необхідно було припинити Спід крокви на горищі Валерій витяг шкіряний футляр Розцяцькований намистом Витер з нього пилюку і яскраві намистинки засяяли східним орнаментом, відкриваючи любовно вигаптуваний напис «Дарагому Валера от Сахрат». Валеріїві ніколи було смакувати спомени, пов'язані з цією сідельною сумою та її металевим вмістом. Все сьогодні. Щаблі почорнілої дерев'яної драбини репіли під вагою старого, а він примовляв сам до себе – спокійно, спокійно. Коли Василь своїм фургончиком приїхав на дачу до Валерія, то побачив, що авто старого товариша стоїть у дворі. Двері до хатини були відчинені. У кімнаті на столі лежав старий А.К. китайського виробництва, сотні разів чищений і десятками рук витертий до сріблясто металевого блиску. Василь завмер, дослухаючись до тиші, і раптом почув, як у коморі щось упало, ніби скринька чи стілець. Він рвучко відчинив двері, скоріше інтуїцією, ніж розумом, угадавши, що саме сталося за ними. Викидний ніж клацнув у його руці, занесеній високо над головою. Василь вимахував нею у темряві навмання, аж поки леза не натрапила на мотузку і перетяло її. З темряви почулися гуркіт від падіння важкого тіла і несамовитий хрипкий кашель.